тож озирнувся, щоб глянути ще раз. На Розі – привід драйв. Стояла смугаста кицька, але вже без мапи. Що це йому приверзлося? То була, напевне, гра світла. Він кліпнув очима і глянув на кицьку. Так, на нього. Завернувши за ріг, їдучи далі, Містер Дурслі стежив за нею через дзеркальце. Кіцька тепер читала напис «Привіт Драйв». Хоча, ні, лише дивилася на нього. Коти ж не вміють читати. Містер Дурслі труснув головою і забув про кицьку прямуючи до міста, він думав тільки про замовлення на велику партію свердл, які він сподівався отримати того дня. Але біля самого міста щось його змусило забути про свердла. Застрягши, як завжди зранку у величній тисняві, він не міг не зауважити, що навколо здається дуже багато дивно вбраних людей. Людей у мантіях Містер Дурслі терпіти не міг, коли хтось одягався незвично. Ви тільки подивіться на цю молодь. Мабуть, ще одна нова дурновата мода. Дурслі потарабанив пальцями по керму, а його очі натрапили на купку диваків, що стояли зовсім близенько. Ті схвильовано шепотілися. Містер Дурсі аж зниттямився, побачивши, що там не тільки молодь. Та ж ото чоловік у смарагдовій мантії, навіть старший за нього? Що за телепень? Але тут містерові Дурслі сяйнула думка, що це, мабуть, просто трюк. Ну, якась безглузда акція для збирання грошей. А то ж цілком може бути. Машини нарешті рушили. І за кілька хвилин містер Дурслі заїхав на стоянку фірми «Гранінгс», знову думаючи лише про свердла. У своєму кабінеті на десятому поверсі містер Дурслі завжди сидів спиною до вікна. Якби навпаки, то б, напевне, помітив, що цього ранку Йому важче зосередитися на свердлах. Адже він не бачив, як повз вікна серед білого дня літали сови. Хоча перехожі тицяли на них пальцями і стежили за ними, розявивши рота. Більшість із них ніколи не бачили сови навіть уночі. Проте у містера Дурслі був абсолютно нормальний, незатьмарений совами ранок. Він нагримав на п'ятьох робітників, залагодив по телефону кілька важливих справ і знову когось вилаяв. До самого обіду він був у гарному настрої. А тоді вирішив розім'ятися і купити собі булочку в крамничці на тому боці вулиці. Він уже і забув про людей у мантіях, аж доки натрапив на цілий їхній гурт поблизу крамнички. Проминаючи їх, сердито зиркнув на них і чомусь занепокоївся. Вони збуджено перешіптувались, але Дурслі ні в кого не побачив жодної бляшанки для збору грошей. Уже повертаючись назад із великою пампушкою в торбенці, а він почув кілька слів з їхньої розмови. «Так-так, Поттери, я вже чув!» «Так, їхній син Гаррі!» Містер Дурслі завмер. Його охопив жах. Він озирнувся на тих шептунів, наче хотів їм щось сказати, проте передумав. Він перебіг вулицю, Поспіхом піднявся до кабінету, гукнув секретарці не турбувати його, схопив телефон і почав набирати свій домашній номер.